Hola, què tal? Com esteu? Bé, avui començo jo sol aquí a l'estudi perquè la Mariona no hi és però l'anem a trucar perquè ara ens explicarà on està, a veure què fa Bueno, sí que, sí que està lluny, eh? Bueno, ara, ara us ho dirà ella Mariona Morral... Vinga, la truquem, no sap que estem gravant ja Però bueno A veure si la gravarem bé Hola. Hola Mariona, com estàs? Molt bé, i tu? Molt bé, bé? Sí, com per mi? Perfecte, jo sí, estupendament. Vale. Doncs com estàs? Molt bé, tu. tu? <laughs> quina veu, no? És que avui hem de dir que és molt d'hora al matí, perquè la Mariona ja no, no, no sé què li passa, que no té hores. No, jo se m'esgoten molt ràpid. I, i clar, de cada hores intempestiva són les, bueno, són les 8, ara són les 8 i 45 del matí perquè, bueno, intempestiva tampoc, no. però sí que les, la veus si t'acabes de llevar es nota um, però explica'ns una mica què, què, què, per què estem en telèfon avui, Mariona Mira, perquè hem anat a Madrid si o sigui, a Espanya Ah, ostres, nata anat a has la frontera Ai, totalment perquè la meva germana, que viu a Estats Units, ah. s'havia de renovar el visat. Mm, Llavors, hem decidit anar-hi tots junts, amb baixa. família, Molt. i hem anat aquí a un... passat dos dies Molt. amb família. Carai, i què? Fa calor aquí a Madrid? Molta, molta, molta, molta. Horrible, horrible. <laughs> horrible. Ja m'ho imagino. Ahir vaig estar a punt de preguntar on era el passeu marítimo. Ah. Però... Molt bé el Passeu eh, marítim de Madrid Que crec que m'hagués dit M'hagués dit una mala cara Sí, del plan t'estàs enfotint de nosaltres eh? <laughs> Però bueno Molt bé, i què fareu aquests dies a Madrid? Quants dies hi estareu? Tornem avui a la nit ah, Avui a la nit ja torneu, i, veu... I quan veu anàri? Ahir a la tarda Ahir a la tarda, o sigui flash, flash, flus sí, sí, No aneu a veure cap musical no, oh, quina pena Calla, calla Mira que ara fan aquell de Tina Turner Ja, yeah, però sí. a part els dilluns és cert. els dilluns no, no fan Bueno, no fan dels grans dels... suposo que no fan aquests mainstream però sou que ho fan yeah. Alguna coseta, ni que sigui més allò, a sales alternatives Ja, yeah, ja yeah. Però bueno, no esteu obligats a consumir musicals si aneu a Madrid, que és el típic que tothom fa Vull que, Total. Vull dir que està bé. Però bueno, un altre dia que tinguem més temps, jo crec. Clara molt bé. I anem junts, no? Home, per favor, jo vull a la Matilde i la fàbrica de xocolata. La fàbrica de xocolata, mira, aquest no l'he vist. La Matilda l'he vist. L'estrenen al novembre, ai, al setembre. Molt bé, doncs, doncs molt bé. Jo he vist Matilde en anglès. Jo també. Ah, va, doncs llavors ja, ja has vist el que... O si sigui, no has vist... No veuràs res millor, eh? Vull dir... Ja, yeah, ja, yeah, Que yeah, quan yeah, ho exporten... Yeah, yeah a altres països, com és el cas de Madrid és com el Rei León, està molt bé i la història és la mateixa i tal, però si ho has vist en anglès que és l'original um, i a més Matilde és original del Regne Unit o sigui, una producció anglesa ah. uh, clar, si l'has vist allà és espectacular, vull dir, lo màxim ho faran allà Clau, la franquícia i s'adapten una mica als espais també, perquè clar, la no sé quants anys fa que estan en aquell teatre i l'han ja el tenen per ells i ha ja tota la scenografia i tot està integradíssim. És que és una realitat eh, no? és molt bé, i els, bueno, el moment dels pupi, dels com els dius, els grunxadors. Sí, sí, sí, és sí, sí és platea, no? És com És festicio. Sí, sí, pues, bueno, què has fet aquesta setmana? Expliquem un amic. Mira, aquesta setmana m'he dedicat a... A part Madrid, clar. A part M'he sí, sí. <laughs> dedicat a netejar el celler. Netejar el celler. Casca molt important. Molt important. Molt important. Molt important. Perquè just abans de barema s'ha de tenir tot a punt, perquè, clar, tot el celler ben net, les tines buides, clar. amb totes les maquinàries a punt, perquè és l'otípic, saps? Arriba el dia d'entrar al raïm i... Ui, que no No va. <ríe> o oh, ui que no m'hi cap clar, clar, clar, clar no. llavors, bueno, és molt important la neteja per tenir, doncs pues això, un control dels microorganismes que puguis tenir totalment o que no al vi i, bueno, Per perquè s'acosta, la verem, eh? Ja, és, eh? Ja, la tenim. ja la tenim aquí a sobre perquè ja és, quin, eh? quin dia comenceu, vosaltres? en principi, normalment em comença entre mitjans d'agost i acaba per al setembre bueno, fa, però, però aquest any amb aquestes calors sí? té pinta que s'avançarà oh, Wow, avancem sí, sí. la varem això és històric o ha passat altres vegades? bueno, cada vegada s'avançarà més pel canvi climàtic oh, ostres nena, estem perduts eh? No, no, total, total, és que acabarem collint el juliol al final wow. uau bueno. té pinta eh, que, que aquest any a finals de juliol hi acollirem alguna varietat així, pels escumosos més verda clar Oh, ah. A final de juliol, o sigui, hola És molt raro, no, això? És raríssim Ja, ja, ja Sí, ja. sí, però bueno, bueno ens, hem ens hem d'anar adaptant, tu Exacte bueno, i, I millorar les coses, evidentment, eh, però... Total, total sí. Però per al final, ben. o, o t'adaptes o mors oh, Amb el que deia Darwin, no? <laughs> Exacte I llavors, si avui us vull parlar... Dels diferents tipus de copes que hi ha per beure vi. Copes, m'encanta. Ja crec que és una cosa que està una mica desconeguda. Home, és, és meravellós aquest tema, trobo. Tant, mira, ahir, ahir vaig anar a celebrar l'aniversari de la meva boda sí. i la meva sogra va portar unes copes perquè la gent begués doncs, els seus beberages i, i va portar unes copes autèntiques de vidre però no érem de vidre, érem de plàstic. O sí, un plàstic que imitava el vidre, però ex, exquisitament. L única jo t'ho juro, l única diferència que vaig notar evidentment que era el, el, el so, quan piques amb la ungla o quan... Sí i que si cau a terra no es pues que és meravellós, és meravellós. O sigui, fan, avui en dia fan unes copes que, que no és fortíssim evidentment amb, amb el teu cas i amb l'excel·lència i deluxe que vivim al Camp Morral eh, s'ha de consumir tot amb, amb copa de vidret us plau, tipus de copes Mira, ben, poso una altaveu, espero que ho sentiu bé ho, tinc, ho porto molt esquematitzat a veure, ara sí que sentim una mica diferent, però bueno, si t'acostes... Bé, em, sent, em sentiu bé així? Bé, bueno, no t'acostis tant. D'acord, vale, així? Sí. D'acord, vale, perfecte. Doncs pues mira, en el mercat hi ha moltíssims tipus de copes, vale? això per començar. Ho pots des de les més tretes, com serien les de cava, que et posen els típics restaurants, que són com de tubo. Mhm. Uh -huh. Vale. D'aquestes fins les més amples, que són les més grosses, així més rodones. D'acord. Vale. Vale. Llavors, quasi cada vi que hi ha al món es podria veure amb una copa diferent, o sigui, de la quantitat de copes diferents que hi ha. Wow, això sí, és verídic. Eh, és curtíssim. És fortíssim. Pues la, la dada és verídica. Bueno, no, no, o sigui, ara m'ho he inventat ah, una vale. mica, però... Va, vale, va, vale. Però dir que hi ha tanta quantitat de copes que podries arribar a casa a veure un vi per cada copa. Genial. Hi ha empreses que es dediquen només a fabricar copes i a estudiar les copes en funció del vi. Corai, tu? Sí, sí, és un món, és un món, eh? llavors això, que hi ha diferents tipus de copes ho veus més quan vas als restaurants que et demanes, vaja, vale, posa pues un vi negre pues et posa un tipus de copa, un vi blanc pues un altre tipus de copa, un escomós un altre tipus de copa Jo la diferència entre vi blanc i vi negre la copa no la conec, no l'expliques? Digue'm la, varietat de... la diferència entre copes de vi blanc i vi negre no la conec <susur> és que va molt en funció del lligat al vi o sigui, el vi negre potser tindràs una copa més ampla més grossa uh -huh. perquè els aromes surtin més perquè un vi negre al final té molts més components que un vi blanc o sigui, té tot el tema de components del color que el vi blanc no els té uh -huh. llavors necessites una copa més gran per airejar aquest vi i que els aromes surtin vale, amb un vi blanc potser no és tan important això perquè ja surten de, de, per si sí i a part d'aquestes copes de vi blanc, vi negre i cava, què més trobem? Trem les copes de vi dolços, de generosos com són aquestes? Aquestes són més... tenen una forma més rara són com si fossin la silueta d'una persona és el tipus que dira perquè ens entenguéssim fan com una S uau, penso que no n'he vist mai T'ho juro Això ja dient de copes de professionals, eh potser quan vas un restaurant no te la posen aquesta copa però l ideal seria aquesta i llavors mola molt veure el mateix vi amb diferents tipus de copes fer l'exercici aquest I notes diferència? Sí, moltes, perquè per exemple si la copa és més tancada, és més estreta el vi no és tan aromàtic i no t'esmenja els aromes. Vale. vale. Perquè no entra tan aire dins la copa. En canvi, si la copa és molt més grossa, els aromes surten de seguida i notes com si el vi fos més aromàtic del que és. Sí? Uh -huh. Llavors, per exemple, això, en els restaurants poden jugar molt al final perquè si tu tens un vi que és poc aromàtic i vols que sigui aromàtic, el pots posar en una copa ampla te potenciaràs molt més els aromes. Doncs mm, pues això, molts restaurants no ho saben, eh? És <laughs> es que tot en moltes les copes, és fortíssim. déu nhi Molt bé. Sí, sí. I us una recomanació. Una recomanació, endavant. Sí. Ja està, ja has acabat les copes? Una recomanació de, de copes. Ah, vale, vale, vale. Què hem de fer? Sí, sí. Llavors, si aneu a un restaurant... I demaneu comós i us porten la típica copa de tubu. digueu que us la canviïn i que us posen una copa de vi Molt bé Perquè veureu que l'escuma i les notes que té l'escumós casen molt més bé amb una copa ample que no pas amb aquesta copa de tubú típica que a mi no m'agrada gens Per què es fa de tubu? No ho sé no, que ho saber crec que és com la costum que, que la moda que es, es va adoptar fa uns anys no? Sí. Però això és per la bombolleta no? perquè es vegi com puja, que el recorregut de la bombolla sigui més llarg, pot ser Sí, però sí, hi ha tipus de copes de tubo i, i, i copes de tubo, saps? Les típiques que són així estretes de tubo són horribles Les que són com de tubo perquè tenen una mica de panxa uh -huh. Aquestes sí que són bones i que pots veure la bombolleta bé però si et porten la típica copa de tubo del vidre gruixut, demanen una copa de vi directa, que ja veuràs que el cava estarà molt més bo. Carai. Sí, sí, sí. Bueno, I llavors aquí hi ha, ja, també jugo el, el que dic sempre, que és la subjectivitat. Al final, deu volvim la copa que més t'agradi. Jo, jo explico la varietat de copes que hi ha, però... però sí, sí, és un món, és un món. Molt bé, doncs seguirem aquest uh, consell i recomanació de la Mariona demanarem copes amples quan ens portin el cava i, i així que ho direm més de, de, de l'escomós en concret Total, total, ja, ja m'ho direu Home, i tant, jo ho penso fer a partir ara. jo com que em demano cava sempre que surto Sempre sí. bé, doncs Mira, l'altre dia, ara, ara passem i enllacem aquí estupendament a, a la meva setmana, que vaig anar bueno, a diverses coses, eh? però um, vam anar a passar el diumenge amb uns amics al, al Berguedà, a Cacerres, allà a Gironella. Tinc uns amics uh, molt aixerits I ens van portar... En, en, bé, bueno, la Laura i el Gerari ja els coneixes tu. Sí. Que no veu, no veu poder venir perquè tu estaves aquí a Can Espanya, a Espanya saps? Sí, sí, ja, ja, ja. Però bé, no passa re, un altre dia i farem. Doncs no pues, tia, et vas perdre la fiesta del vino no em diguis perquè vam anar amb una... feien un cap de setmana allà a la Font del Vals un espai molt maco i molt cultural on fan concerts, és un restaurant i, tal, i a més hi ha un espai com natural a fora sí. i, i bueno, hi ha com una fira ara jo no, no sé el nom d'aquell cap de setmana té un nom eh? però no sé com es diu i, i hi havia tot de paradetes de, de vins, de cellers i de, de vins i de caves Home ser, o sigui unes quantes paradetes de, de vins i cabs i unes quantes paradetes de formatges, embotits i tal. I llavors hi havia, un, hi havia un, un escenari amb música que en aquell cas aquell dia, aquella hora hi havia un DJ allà rebentant-nos les orelles. Però no, no per la música, Eva eh? Gamit, tota la música m'agrada, però els volums no m'agraden i llavors quan et foten aquella PEA de no sé quants bats que tu vols, a l'espai que era, i ja et dic, era a les set de la tarda volies, volies patar una mica la xerrada amb la teva copa de cava i tal i... Tiu, i tiu, tiu, tiu, tiu, tiu, tiu. <ríe> que marxem d'aquí? Vam anar a darrere de la PEA, l'escenari estava com al mig I, a dir, restaurant a un cantó i, i la fira a un altre no? I, bueno. però va estar molt bé la veritat és que uh, sí, et necessitàvem en aquell moment perquè, hosta mar quin, quin, quin escumós agafem no? aquest o quin vi o quin no sé què ah, aquí la Mariona ens hauria ajudat però no? Ai. Així que va estar molt bé aquest dia i una altra, coses, una altra de les coses que he fet aquesta setmana a part d'aquest oci estupendo va ser ja de negoci eh, tu saps que negoci és la negació de l'oci no? no. Uau, la timologia... uau però és veritat, eh? no, no, no és un xiste eh? no, tis, no, no és un si xiste tis, és real l'etimologia de negoci és negar a l'oci imagina't on hem arribat ja, Uau, concep ja conceptualment ja és tot, tot dolent no? és una negació jo no trobo que sigui així però bueno, és l'etimologia llatina bueno, ehm, doncs el que vaig fer va ser un bolo a, vaig fer un concert a, per Music Has No Limits eh? aquest espectacle oh, estupendo Catia oh, que, que estàs a Madrid que a Madrid tenen el guà és dir, Music Has No Limits és com una empresa de, de, bueno, que fan els seus espectacles, és rotllo Sir Du Soleil, ¿vale? Bueno, ¿vale? són més joves que el Sir Du Soleil, molt més joves, però tenen, tenen, tenen molta ambició igual i, i, i també tenen molts calés, eh, yeah. o molts inversors i sponsors i oportunitats d'aquestes uh -huh. que costen tant d'aconseguir. Ells, ells tenen la sort de, de poder-hi comptar i que, que jolín, que, que tant de bo que hagués també molta més inversió en aquest, en aquest apartat no? Vull dir jo estic supercontent que els hi vagi superbé i que ho facin tan bé com ho fan i tenen el guà el guà és um, un espectacle allà a l'ICEMA de Madrid que tenen que tenen obert tot l'any ara, ara acaben ja d'aquí poc per fer vacances i tornen a arrencar al setembre o així però tenen tot l'any un espectacle i llavors jo estic amb, amb l'equip o dos diguem-ho així Sí? que hi ha el, el està a Madrid tot el dia tot les, tot, bueno, constantment fix i a l'altre equip Music Has No Limits que es diu que és l'empresa Mare doncs anem fent bolos a eventos privats ah, d'empreses eh? que van al gua i llavors volen i sol·liciten que portem aquell espectacle en el seu esdeveniment wow. eh, no i, sí, però està molt bé o sigui, els hi funciona superbé i, i la veritat és que la gent i els, els companys que tinc allà són estupendos I llavors vaig, vaig anar a fer vaig anar a fer un, un bolo a, allà a Plaça Espanya, bueno, a Montjuïc, bueno, entre les fonts, allà a les fonts de Montjuïc, que hi ha com unes, hi ha com unes naus. Sí. Um, el, el bolo era d'un esdeveniment de Carglass. Hòstia, Carglass. Carglass, l'empresa? Sí. Vale. doncs resulta que Carglass mundial de eh? tot, tot el món ah, van fer una competició d'a veure qui canviava les llunes més ràpid de, del món sí, oh, t'ho juro Boníssim. O, sigui, Boníssim, o sigui... Tots els tècnics de carglars del món que es volien apuntar o participar, no, no sé com feien la preselecció, no ho sé. Doncs, a veure, vam fer una competició a veure qui canviava el vidre més ràpid del món i va guanyar l'Austràlia la, la, Un d'Austràlia bueno, No ho sé, bueno, està estupendo, això. Ho trobo fortíssim, ho trobo fortíssim. Superguai, bueno, un, EV, un esdeveniment que... Bueno... Pff, és bueno, ¿vale? un team building molt guai és un team building super xulo però que a més a més hi ha un escenari el, piano. Bueno, home, el show de, de que portem ja és un show molt bèstia de nivell de so, de llums i de tot plegat pues imagine, això era com el... A concert només claro. yeah, yeah, <laughs> pues imagina yeah, yeah. tot lo altre no la moguda logística i pressupostària que es mouen a, a aquests nivells no? està super uh. super... Bueno, a mi m'encanta certament have és... les empreses cada vegada més sí que tiren cap a la sostenibilitat i yeah. i, i, i, i sí que aposten per aquí perquè have és, és de lògica que una empresa gran a, aposti per no, no, o sigui per tots aquests Vull dir, que evolucioni, no? És a dir, uh. evolucioni socialment, i tant amb l'equitat com amb l'ecologia, etc etc etc. Però vas a un evento d'aquests i, i fan ampolles d'aigua customitzades, que són bricks i, i és com, ok, però anem a la plàstic yeah. que hi ha d'allà, Ja, ja, ja. Vull dir, que, que no, segurament aquelles ampolles no, no és re comparat amb el plàstic que, que ho utilitzen al llarg de l'any la pròpia empresa vull dir que no no serà per, per l'esdeveniment que estalviïn més plàstic no, no es tracta d'això però sí que, que en aquests esdeveniments eh, per dir-ho d'alguna manera eh, que pa, fas passar una bona estona o que fa, és com un premi pels treballadors per tal que que apuntes a maneres de, de coses de luxe, per dir-ho així eh? és que no sé com dir-ho, perquè no, no és que sigui de luxe, però, però és com l'entreteniment puri dur de, de... Clar, com, com, com agafes l'entreteniment i el fas que sigui sostenible? Perquè, per començar, l'entreteniment a alta gama... O sigui, a mi hi ha alguna cosa que em perd, que, que, que és contradictori, però però sí que és cert per exemple Michael Jackson no? fa un, un bolo super mega papino que es, que es gasten no sé quants milers d'euros o, o no feia, perdó i llavors cantava, cantava la cançó de Heal the World, que és S'anem al món no? Sí. Però ell fent aquell espectacle s'havia gastat una mà de calés i una mà de... No sé si el missatge... Ojo que, que, que ve el plot twist ara, eh? No sé si, no sé si el missatge era um, concord a el que s'havia gastat, però ojo plot twist, perquè potser el que s'havia gastat valia la pena perquè aquell missatge arribés a tants milions de persones com arribava. Yeah. I que aquests milions de persones apliquessin el missatge... Que, que la cançó demanava. Entens el que vull dir? Sí. És a dir, sí, sí. si una empresa que aposta o un artista aposta per la sostenibilitat i ho, ho crida amb el seu espectacle, sí. costa ser sostenible per arribar a tantíssims milions de gent. És a dir, l'escala d'arribar yeah. a tants milions de gent potser sí que és sostenible llavors, no? Vull dir, que potser no, el Michael Jackson no es gastava tants diners per la gent que arribava, no? És com la pregunta aquella que cobra, cobra molt al Messi. Ja. Yeah. O sí, sigui, si cobra massa, cobra més de lo que hauria, bueno, Pues hi ha un estudi que per lo que genera el Messi no? de, de feina exacte, exacte. i de diners i de no sé què, pues potser no cobra tant Saps? exacte, I ja certíssim el... no? i aquí entra el plot twist i, i, el, i, i, bueno, i els debats bueno, in, i el debat, infinit no? el debat. sí, sí, el debat infinit de, de cosa. però bueno, en qualsevol cas jo m'ho veig passar molt bé i una experiència super bona molt bé, jo et vull venir un dia Mateu per favor home, estaria superbé, la veritat mh, clar, com que ara fem esdeveniments privats és I, complicat tot i que podries passar com, com de... Un dia vens tu, saps? I a veure si véns allà als camerinos i llavors ho veus allò de backstage. Tot l'assistent del Exacte, véns una mica de la meva road manager particular. I no ho venim. Un dia véns tu, l'altre dia el Joan, l'altre dia... L'ha Doncs jo et porto... Ja que hem tret aquest, aquest tema que, que va, Ara anem d'un punt a l'altre. Avui ho estic enllaçant molt bé, perquè anem del bolo privat total i, i, i absolut i d'alta gamma, diguem-ho així, no? dels pressupostos, que és, lo que, que és com l'ideal, no? És com, ostres, que bé, estem, estem còmodes, no? Perquè tothom treballa a gust, eh, tens uns bons sous, tens eh, un equip de tècnics professionals que treballen a gust, que evidentment tot o sigui, i dediquem moltes hores i molts esforços i tot ha de sortir bé i, tot ha... I, i, i no treballarem pitjor que en una altra ocasió però no, no, no, no és el mateix amb bones condicions que en males condicions Això no, no, clar, però és un punt a favor al final. ho sap tothom, vull dir que saps vull dir, un músic tocarà igual de bé cobri 50 que cobri obri 300 sí, sí. Però, però, però saps que vull dir, no? Vull dir, sí, un punt a favor, les la... ganes de, o l'energia és un altre. Sí. Mm -hmm. Doncs, um, et vull parlar del volo de festa major. Home! El titular és aquest, eh? Avui el capítol, el capítol seran copes de vi i el Volo de festa major. Sí, avui trenquem, trenquem durant un temps el temari universitari per, perquè, i, i, i ho he decidit perquè ahir justament vaig fer un bolo de Festa Major i em vull basar amb la meva experiència d'ahir per, per narrar-vos una mica la generalització que hi ha en certs projectes de Festa Major. I, i parlaré d'algú molt en concret, no és a dir, potser els bolos d'oques grasses o de charango o d'aquestes coses molt papines és dic, totalment diferent perquè yeah. ja és un altre concepte eh? ja, ja en parlarem també yeah. però jo et parlo de la, una mica la logística i el que et trobes quan fas un bolo de festa major per exemple, jo ahir yeah. em tenia un bolo en una ciutat propera a un bisc amb, uh -huh. amb un projecte molt maco amb molt entusiasta però que el projecte doncs, era, és novell, d'acord? ¿vale? Era el segon bolo que fèiem. Què passa quan un projecte és novell? Doncs eh, una de les coses, per exemple, no teníem un tècnic propi encara, perquè bueno, s'ha de, de consolidar, de buscar algú que, que confia, també s'han de buscar bolos, eh, s'ha de buscar que, que giri el projecte per, per anar-lo fent créixer a poc a poc, no? Clar. Llavors, queda't amb això, no tenim tècnic uh, ni de llum, ni de so, ni d'audiovisual perquè en aquest projecte també es disparen uns, uns, uh, uns vídeos ¿vale? Vale. Llavors, uh, partint d'això anem a fum de festa major ¿vale? de festa major vull dir que ens han programat a la festa major d'una ciutat vale. Jo arribo amb el meu cotxe una ciutat arribo amb el meu cotxe i ja no sé on aparcar ¿vale? ja no m'han reservat ja no, yeah. no m'han reservat el lloc de, de, de descarregar per què? Perquè està ficat l'escenari allà amb un porxo que no sé què, perquè, aquí, perquè això està tallat, aquest oh, carrer... O sigui, mia, per començar ja, el que organitza la logística, no ha pensat que ha de venir un pianista o un bateria i un saxofonista que han de venir amb un cotxe... Claro, perquè estem transportant coses bueno, no només nosaltres, sinó els tècnics de so però bueno, els tècnics de so ja han muntat l'escenari dos dies abans i ja claro. ja s'han organitzat ja no han tallat les carreteres doncs, claro, pues, sí, sí, sí. arribo al vol clar, tot tallat vinga, claro. che, tu, pel teu morro sense permís ni res, surt del cotxe mou una valla, claro. entra fins al poest, torna a moure la valla i, i la gent que et mira, raro i no, no, que vinc a tocar, eh <laughs> el músic. Que sóc el músic, eh? Que vinc a tocar, que, que yeah, no tinc yeah. cap permís, però ho entendria, la policia ho entendria. Primera, logística, a ¿vale? tenir en compte vale. que els ajuntaments, doncs bueno, a vegades no ho... No, no, no, no, no tenen no, en compte. No dic que sempre passi, però si ho explico és perquè m'hi he trobat molts cops. ¿vale? Clar, clar, clar. Això, ja no vas a fer una pàrrecada, fots el cotxe malament, no t'han guardat una plaça de pàrquing, per tant, què, què passa? al cotxe al Total, clar, en, entre proves i acabar el volo potser t'has estat 8 hores eh? però és que literal eh? yeah, que fas yeah, la, teva, yeah. la teva jornada laboral doncs pagues el pàrquing de 8 hores oh, no? pàrquing, en, una okay. ci, en una ciutat doncs suma vale? això carre, per començar ah, si no hi comptes ah, això també, bueno, també et diré que ho has de tu amb experiència de d'haver viscut aquestes coses ho, ho pots arribar a negociar vull plaça de yeah. pàrquing que, però clar, eh, ja hi tornem el vol de festa major no sé si pots arribar a negociar masses coses perquè tot yeah. és tan un girigall, tot plegat yeah. parles amb el tècnic, llavors la regidoria llavors el, el, el regidor de no sé on, l'altre no però hi ha tanta gent allà ficada que no hi ha un bueno yeah, yeah, yeah, yeah. explico el vol de festa major i, en, i entre com es vaig fent la meva reivindicació crítica una mica, ja ho veus eh? sí, sí, ho acabaré acabarem el claim final total, després, al meu cas, eh, parlo eh, arribes al puesto i abans de nosaltres fer les proves eh, l'altre sí. dia, doncs hi havia un, un grup coral de gent gran cantant a l'escenari vale. vale, un grup coral eh, que haurien d'haver acabat a les vuit i mitja a dos quarts de nou, perquè nosaltres mm. començàvem a provar a dos quarts de nou, error o sigui, segona logística yeah, yeah. o sigui, no pots començar a provar a dos quarts de nou i que el grup anterior acabi a dos quarts de nou és impossible hi ha canvi d'escenari, muntatge de músics col·locació de microfonia etc, etc, etc clar, és que no es pot no es pot, vale? no no es pot. Dir, ja has de contemplar molts ajuntaments diuen sí, fem mitja hora de canvi, hora de canvi vale? quins projectes són? si és un tiu sol fent zapateado vale? Endavant, Però és que som una banda, una coral, que hi, ha, hi havia no sé quantes cantants i tres músics i el projecte que, que havia de portar... Certa... Saps? Vull dir, saben això d'antemà, no? Amb la programació. I dius, d'acord, vale, aquestes persones necessiten un canvi, un muntatge i una, i un de, una preparació d'una hora. D'acord? Vale, doncs aquest grup d'abans ha d'acabar a les vuit. M'ho invento, d'acord llavors al grup anterior arribàvem els avis i àvies del barri de no sé on, cantaven estupendament eh, el vestida de nit eh, i les habaneres i havien d'acabar dos quarts de nou vale. total, que arriben les dos quarts de nou tres quarts de nou no. les nou i, i, i, bueno, i què passa? I bueno, Venim allà a preguntar escolta, que havíem de començar a dos quarts bueno, s'estan allargant, això vas a un regidor, ¿vale? que hi ha yeah. un regidor d'espai, per dir-ho així que és com regidoria vale. d'escenari, que és aquesta tasca que has fet tu amb Bruna, sí. que en fons és el jefe absolut del, del sí. puesto en, sí. mo en molts pobles, jo parlo d'una ciutat en molts pobles eh, és el mateix tècnic de cultura perquè no se celebren gaires més actes que yeah. es necessitin yeah. regidors yeah. a la vegada Yeah. però amb ciutats grans, doncs sí llavors posen un regidor que ja en parlarem perquè hi ha licitacions públiques i no sé què, i aquest regidor apenes ha aixafat un escenari insebida bueno ja, yeah, és que això és una tàtima eh? aquí a, a li dones aquesta plaça no sé, és, li dones una feina que és puntual perquè te l'estàs treballant només una setmana aquell, yeah. aquell... però bueno, escolta Has de, fer, o sigui, has de saber qui toca, qui ve has de, Sí, has de saber com funciona tot això T Has sí, d'informar, eh? has de parlar amb l'artista vale, Què porteu, què toqueu uh, uh, vale, Tu entres a aquesta hora, dir, has de coordinar Fer el full de ruta, no sé sí, sí. Una, i, I en el fons manes allà pues un, un regidor que, que anava vestit de blau cel val? O sigui, Ja per començar La figura del regidor Mai va de blau cel o sigui, Has d'anar de negre Ho Sento, eh? però has, és així o sigui, És així no portava, walkie, vale? no portava walkie no, no portava walkie o sigui, no es podia comunicar amb ningú i llavors jo, ningú, si fos, no, no, jo si fos regidor què faria? Pues, oh, qui em contracta? si és l'ajuntament vale. uh, walkies, necessito walkies per fer la meva feina necessito walkies, walkies. Que no, ah, no. Bueno, els ajuntaments ja fan ah, bueno, això, no sé què. bueno pues jo si vull fer la meva feina me'ls porto de casa sí. ja, ja, ja és un altre debat les condicions que estem buscar, sí, el, el que et deia lo no? ja, sí. màxim o, o el que arribem doncs vale? mm. pues, doncs pues me'ls porto a casa, i pues, si no, pues, un, faig un grup de whatsapp i em comunico amb els tècnics de llavors eh, i amb els artistes que estan per, per estar tots coordinats, etc etc etc. però no va ser el cas. Llavors era un... Al seu favor, en aquell cas, aquell regidor, eh, quan va veure que es passaven de l'hora, eh, la, la, la coral de gent grans els va dir heu d'acabar s'ha acabat el temps, així que van passar, eren tres quarts, una mica més fora, s'ha acabat, i què va passar? que els de la Coral de la Gingrana encara quedava un grup els hi quedava un bolo sí, els hi quedava una hora i mitja de repertori per tocar sí, i és com a veure, com pot ser? però qui ha organitzat això? O sigui, clar, es van enfadar, però és normal que s'enfadessin però perquè ningú va calcular l'estona, el ningú els hi va preguntar quanta tones de repertori tenien, quan saps? Bueno, un despropòsit llavors es van enfadar, ja tens mala maró, ja uns s'enfaden no. amb els organitzadors, s'enfaden amb els de l'Ajuntament, el públic s'enfada perquè esperava en escoltar la bella Lola i no va poder escoltar saps? Dir, tot ja comença malament tot ja, mal. ja va malament i això per la feina prèvia de produir un, un, i gestionar culturalment un espectacle que es pensen que és molt fàcil i, i és de les tasques més complicades que hi ha, o sigui, l'organització. La gestió de persones, no? Va molt lligat. Això és lo més difícil per mi eh, emocionalment que hi ha. Llavors... Uh, acaben, baixen els uh, homes i dones uh, de la coral del barri, enfadadíssims, se'n van, yeah, yeah. i nosaltres, els altres artistes que no teníem la culpa de res, pues, rebent mirades i punyals perquè ens tocaven nosaltres. Ho entens, això? Ja està, ja tenim mala maró. Yeah. Ja, ja hi tornem. I, ostres, no, no és culpa nostra, és culpa de dalt. Això ve de dalt. Però qui hi ha dalt? Bueno. Ja, <ríe> pues, eh? yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. La fiesta major. Total. Pugem, um, comencem a muntar, tot, tot el que et deia. Nosaltres no, un projecte novell, que sol passar molt a les festes majors perquè volen doncs, apostar pels uh, o grups locals, o projectes nous, o, o, o bueno, tenen aquesta cosa, ja, ja entraríem en un altre debat de programació de festa major. ¿vale? Jo de moment no hi entrem, però bueno. Um, entrem aquí, uh, recorda que no teníem el nostre tècnic, no teníem els nostres tècnics, i l'Ajuntament, doncs, uh, o els organitzadors, en aquest cas doncs posen l'equip tècnic. Contractació d'equips tècnics del bolo de la festa major també, eh, licitació pública i eh, què passa que van a va preu? Allà s'ha marxat la, la Mariona Hola, perdó que s'ha tallat que la Marioa el telèfon eh, aquestes coses. Bueno, diu que la Mariona té una mica de pressa, potser ens deixa abans d'acabar el, el, el meu d'allò, si no hi ja acabaré jo sol. Doncs reconeix no de mar... Mateu, Quan haguis de marxar, marxo i intento accelerar. Vale? Total, vale. que estem, entrem a l'escenari i com aquest projecte encara no, té els nostres, no tenim els nostres tècnics, sí. eh, doncs disposem del tècnic que contracta el propi organitzador. Eh, claro. Com funciona la contractació? Doncs pues el mateix, és com públic, perquè quan passa d'uns imposts doncs ha de ser una, un concurs públic i tal, eh, o no sé com funciona, però jo el que sí que m'han dit tots els tècnics i tal i totes les empreses de so és que a les festes majors uh, collen molt els preus. I si no yeah. ho fas tu, ho farà un altre. I vinga. I ja hi tornem a ser. Mal rollo, mal gust, treballadors, bé, bueno, potser no tan competents com, com els que estaran en festivals, perquè, clar, si els tracten millor en un altre festival, doncs deixaran, saps? Clar, clar. Um, i llavors no, no és només els diners sinó que ja, ja treballes malament ja treballes amb el gust ja, pues, per el que me paguen pues, aquí si suena yeah, mal yeah, no passa res i ja Coses que ens trobem, doncs que de tots els, de tots els tècnics que hi havia, un, super majo, super entregat, i els eh? altres, uns imbècils, bueno, ja... Oh, ja coneixes. Sí. I, I ho dic així obertament, eh? Vull dir, o oh, oh, si ets tècnic de llum, de so i de vídeo, uh, no em faltis el respecte. O sigui, per començar, dic, yeah. jo acabo d'arribar <ríe> i... Yeah. I vas a la teva feina, avui. I jo feina. vaig allà i dic, perdona, tens el, tens, tens el, em dones el meu... El cànon dels meus inies i tal, i ja ja bufen I és com però no bufis o sigui, per què bufes ja m'estàs fotent ja, per què bufes aquí. saps per què bufes és la teva feina jo yeah, yeah. mira que intento ser ho demanar tot amb calma veure el moment si estan ocupats no dir-los res bueno totes aquestes coses ¿vale? sí. però bueno jo suposo que també ve d'això de la contractació precària i de que les ganes yeah. i de les hores que porten allà. bueno en fi és tot, tot un cúmul Yeah. llavors bueno, es comencen a notar els nervis a l'ambient ¿vale? ja. anem tard perquè hem començat tard els tècnics estan de mal humor eh, nosaltres és un projecte pràcticament nou i necessitàvem provar unes bones proves sentir-nos bé eh, ¿vale? sí, sí. què passa les proves a més a més que hi ha gent de públic, saps? Per no, què? Perquè és, no... Perquè és el bolo de festa major, és obert, és Clar. gratuït i tothom ve, i qui passa per allà s'asseu escoltar les proves. Sí, sí vinga, home, I què has de fer, hombre. doncs? Presentar les proves. Bueno, a eh, tres quarts d'hora començarem, però encara no, o de una hora, o a les deu, o quan sigui... Vull dir que, saps jo reivindico que torni l'embalat i que es pagui entrada per consumir cultura perquè hi ha els típics les persones que dieu o que diuen um, no, és que representa que la festa major l'Ajuntament paga la festa dic, vale, doncs pues que pagui la birra també, no? No, no paga la festa, doncs que pagui l'alcohol ah, no, això no, això ho fiquem unes barres i que cadascú es compri la seva ah, doncs, la cultura sí o sigui, el concert el concert surt gratis la gent va, no paga per veure un concert però paga per beure una birra yeah. o sigui, totalment en contra yeah, totalment yeah. en contra perquè estàs educant de fot 30 anys que la festa major és gratuïta estàs educant a la població a que per beure oques grasses o per veure un grup és gratuït és però si vols birra te la pagues qual yeah. s'ha de pagar yeah. uh, la música no, música pues, no. Pues yeah, no. ho sento molt jo cada cop estic més, uh, més empipat amb això però bueno, eh, així anem llavors, eh, camerinos ui, clar, és un altre tema eh? camerinos eh? backstage, backstage literal eh? darrere l'escenari, en els cables allà et canvies Lav lavabos, policlins del públic Oh, sí. lavabos, la de pol... miralls, zero aigua eh, no yeah. n'hi ha perquè el policlin de la festa major no té aigua per rentar-se les mans alguns sí, alguns pobles macos i en calés sí però eh, per què no hi ha aigua per rentar-se les mans els policlins yeah. de la festa major i a més a més amb els guarros que acaben hauria d'haver una persona responsable que, que anés omplint el dipòsit que anés yeah, netejant yeah, que, ha... yeah. que és un... Bueno, noi, no sé. Jo potser soc massa elitista, eh? No sé, potser, potser és que soc... No, però al final és com bàsic, no? Bueno, és que la higiene no sé, eh, que lo mínim, lo mínim, és que dona una mica de... No, és que ja paguem la festa, bueno, peut... potser que paguis altres coses també, sí. no sé. En fi, eh, això, et canvis darrere l'escenari com pots i surts a tocar, amb, havent acabat les proves... Això parlo Fa 5 minuts sí, ja. sí, Parlo d'algunes ocasions eh, que se sol repetir eh, eh, havent acabat molt apurat i tal eh, i ja està aquest és una mica el resum ara no sé si m'havia apuntat més coses i llavors bueno, fas el bolo i el primer vídeo no entra vale, llavors ah, bueno, ja comences el bolo malament nerviós perquè ja has hagut de desfer el teu espectacle i tal quan, quan són projectes ja més consolidats i més forts, ja és una altra cosa, ja vas, però també són moltes hores, vas a fer les proves a les 7 de la tarda i llavors potser toques a la una de la matinada. I, i bueno, sí que portes els teus tècnics i ja t'esperen amb tot l'equip muntat i tot i qual, i fas la prova i tal, i, i bueno, sí, però... Yeah. Però lo el backstage no t'ho treu ningú, a no ser que siguis xarango i demanis... Sí o sí, a un camarino amb rodes de puta mare i amb aire condicionat yeah. que també well, I passa. Can... Aquell dia que parlàvem dels de, de camerinos que demanaven els... Exacte, aquelles coses que demanen els artistes grans. Sí, sí, totalment. Llavors, una, ah, sí, una cosa que volia comentar i, acabo, i amb això acabo, Mariona, és, um, Rigoberta Dandini, oh, portem-la al poble, portem-la a Sant Fost de Campscentelles, que la Rigoberta, no?, que ens encanta. Rigoberta val 50.000 euros contractar-la yeah. i es fot el pressupost de tot l'any cultural de Sant Fos de Campscentelles. Dic, dic Sant que... Fos de Campscentelles per dir alguna cosa, però això ha passat a un poble de Vic d'Osona passat, s'han cardat els calés amb la Rigoberta Bandini clar, ja, i, i, i, bueno, ja farem Rigoberta Bandini i curses de sax aquest any. És molt bé. Vale? Farem... Sí, us sembla bé, població? Com que ningú vota, sí. eh? Sí, pues. Però omplirem, eh? Vindrà gent de tota Espanya, eh? Vindrà gent de tot Espanya a veure yeah, yeah, la Rigoberta. No vale, molt bé. D'acord, Ja. Eh? Yeah. I això dels pressupostos ja és un altre tema. Pressupostos, que hi ha més... Hi ha més hi ha més diners invertits en gent gestionant cultura a Catalunya, és a dir, amb tècnics de cultura, regidors de cultura, sí. administradors de cultura, que en, en, la pro, en els propis diners de programar, de contractació. O sigui, es, yeah. gasten, es gasten més diners anualment en sous de gent que gestiona que en contractació ja, d'espectacles. No? Sí, sí, sí. sí, sí. Yeah. Això és així. Uau, fort. I llavors et trobes pobles que són dos persones o tres gestionant una festa major yeah. o, o, o un esdeveniment a l'any perquè no ten, tampoc tenen més diners això s'ha de remodelar d'alguna manera ja, ja, ja total, que si voleu idees doncs podeu contactar i contractar We Color Music, que us donarem moltes idees i solucions Sustant, ecològiques sostenibles perquè això és un despilfarro ja t'ho dic ara proposa, eh, i, i, i, i sembla que, que el món cultural sigui un, un, un, això, un, un despilfarro perquè ja. és, el món, és el que té més subvencions, és el que no sé què però és que el problema està en la gestió de, Clar, però llavors no, si no es gestiona bé és que amb què no, totalment, totalment. És que el que guanyes per, per, per un cantup per l'altre. Exacte, vull dir, no, no, que, que està, jo trobo que s'ha de fer una, de una molt bona neteja i reestructuració de la Però gestió. Però que hi ha gent com vosaltres, Matiu, com tu i la Mar, jo t'ho dic. Ja, malauradament, clar, també el sector és el que és i, i t'has d'apanyar amb aquests bolos la ja. festa major, també, perquè si no, uh, no pots... Uh, fes el som... que dèiem, no? T'adaptes o mors, perquè també sí, una sí. mica però si es pogués fer molt més organitzat tots hi sortiríem guanyant Clar. Mariona, moltes gràcies molt bé, doncs. estat un plaer, vés-te a dutxar, córrer, que has de marxar a tu, Mateo, I... gràcies per la trucada a tu per atendre'ns i per estar aquí en et veig la setmana que ve a l'estudi i tant, bon viatge de tornada adeu